חזון עובדיה, כה אמר אדוני אלוהים לאדום, שמועה שמענו מאת אדוני, וציר בגויים שולח. קומו ונקומה עליה למלחמה. הנה קטון נתתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. זדון לבך, השיעך, שוכני וחג וסלע. מרום שבטו, אומר בלבו, מי יורידני ארץ? אם תגביה כאן נשר, ואם בין כוכבים שים קיניך, משם אורידך נאום אדוני. אם גנבים באו לך, אם שודדי לילה, איך נדמאת? הלא יגנבו די ים, אם בוצרים באו לך, הלא ישאירו עוללות? איך נחפשו עשיו, נבעו מצפוניו? עד הגבול שלחוך כל אנשי וריתך. השיעוך, יאכלו לך אנשי שלומך. לחמך ישימו מזור תחתיך, אין תבונה בו. הלא ביום ההוא נאום אדוני. והעבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשיו. וחטו גיבוריך, תימן, למען יכרת איש מהר עשיו מקאטל. מחמס אחיך יעקב תכסך בושעה, ונכרתת לעולם. ביום עמודך מנגד ביום שבות זרים חילו, ונוכרים באו שעריו, ועל ירושלים ידו גורל, גם אתה כאחד מהם. ואל תרא ביום אחיך ביום נוכרו, ואל תשמח לבני יהודה ביום עובדם, ואל תגדל פיך ביום צרה. אל תבוא ושער עמי ביום אדם. אל תרא גם אתה ברעתו ביום עדו, ואל תשלחנה וחלו ביום עדו. ואל תעמוד על הפרק להכרית את פליטיו, ואל תסגר שרידיו ביום צרה. כי קרוב יום אדוני על כל הגויים, כאשר עשית ייעס לך, גמולך ישוב בראשך. כי כאשר שתיתם על הר קדשי, ישתו כל הגויים תמיד, ושתו ולעו, והיו כלא היו. ובהר ציון תהיה פלטה, והיה קודש, וירשו בית יעקב את מורשיהם. והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. ודלקו בהם ואכלום, ולא יהיה שריד לבית עשיו, כי אדוני דיבר. וירשו הנגב את הר עשיו, והשפלה את פליסתין, וירשו את שדה אפרים, ואת שדה שומרון, ובנימין את הגלעד. וגלות החיל הזה לבני ישראל, אשר כנענים עד צרפת וגלות ירושלים, אשר בספרד ירשו את ערי הנגב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לאדוני המלוכה.